На лебедину білий колимський сніг Висіло кілька десятків живих. Хтось з пересердя плюнув на баржу І залізо лунко дзенькнуло. Такі тут лютилися морози. Ми гадали, що пекло позаду, А воно лише починалося. В дорозі мене наздогнав додатковий строк. Ще десять років за спробу спалити державне майно – хоча куди було ще добавляти. У бабиному светрі і онучою на голові перейшов я двотижневий піший етап. В людей відвалювалися обморожені носи, чорніли пальці на руках і ногах. Я ж свої ноги і руки обв'язав вовняними клаптями від реверенди. Монахи з того світу помагали мені. Воскресає духом той, хто раніше вмирає для тіла. На ночівлі при Якутському улусі я підманив пса. Ми розірвали його руками. В чорному лісі я навчився нігтем пороти шкури. М'ясо з'їли, а жир я розділив, аби кожний змащав відкрите лице. Проте голодні зеки тут же ковтали свою частку. А я мастив і вберігся. Дійшла до зони ледве половина. Не люди, а обмерзлі костомахи в руб'ї. Другого дня нас погнали в забій, заробляти хлібну пайку. То був глибокий розріз у землі, величезна яма. По краях стояв коновой із псами. Мумії з олов'яними очима, і вицвілим від руди волоссям ледве сунули тачки. На дворі вже споночило. Сліпі коні, що крутили ворот, і ржали, просилися в стіло, а люди покірно колупали смертельну породу. Вони просували голови в дротяні ярма і тягли вагонетки. Старий інженер-зек усе мені роз'яснив, то була Уранова шахта для смертників, для тих, хто обдурив смерть дорогою сюди. Тепер мені пропонували зустріти її тут. За кілька тижнів чи місяців із кайлом у руках мене це розсмішило. Я так голосно сміявся, що подумали, сплив розумом. Хоча це нікого тут не дивувало. Але голосний сміх на вахті – то серйозне порушення режиму. Мене позбавили денної пайки. Я ліг голодним, зате вільним. Тої ж першої ночі я постановив собі, що в шахту не ступлю ніколи. Там у лісі навіть звірі не лізли в мої пастки добровільно. А сі хочуть загнати в гробову яму мою безсмертну душу. Задарабець глибкого хліба, без якого я обходився роки. На ранковий перегук я не встав. А чому не вийшов на роботу? Я не наймався на вашу роботу. Тоді здохнеш раніше в Я не кріт, щоб здохнути під землею. Ні, ти все равно здохнеш в землі. Мене відвели в карцер, видовбаний у скалі, роздягли до білизни. На стіні, як сталактити, замерзли бурульки. Під ногами теж крига. За постіль правила вузька лавиця. І все. Замість вікна – вічко-тюремник. Скриня мерця. Але я назвав її Келією. Отцеві Паїсію вона б сподобалася. Як він казав, монах мусить умирати много разів на день, коли сього вимагає послуг. Я теж був готовий до сього. Доки я мав сили, то співав. З монахами я приохотився до спів. Яка це полегкість легеням, яка розкіш душі, яка говорить тоді з небесами. Я співав, і мене це кріпило – а вартовий клав на дверях крайдяні хрестики. То означало, що мене за порушення позбавляли денного крайця і кварти окропу. Та я все одно співав і пара з рота клубилася в промерзлій норі. Далі, коли голос вичахав, я молився. Спочатку пошепки, відтак подумки. Молитва гріє, і. Жодної думки, жодного руху, щоб не тратити енергію. Думки теж забирають тепло і енергію, а молитви її дають. Я скулювався на дошці, як гусінь, і уявляв, що обертаюся в тверду лялечку мотиля, який не дошкуляють ні холод, ні голод, ні муки чекання. Муштра тіла в лісі мені тепер помагала. Я піднімав, як павук, ноги і руки і трусив ними, щоб кров не застоялася, щоб доходило до нервів і мозку. Карцер дуро! шамкотів, шнір-прибиральник, колишній ленінградський академік, що означає одиночне ув'язнення. Ще при цезарі тюремники так ламали нескорених. А ти б скорився, хлопче, як я. Хоч придурейся, зламаним, слухняним. Покора стіну пробиває. Карцерний ти дуро. Я слухав його і мовчав. Беріг сили. Через місяць мене витягли і несли до барака. Кілька днів я оклигував. Молитовні люди, тоді їх було много на колемі, підтикали мене ганчір'ям, сипали в жмені крихти. Та я знову відмовлявся працювати, і мене знову замикали в скалу. Другий місяць, третій, я ставав безтілесною, безгомінною тінню. В цій мартирії міг би позаздрити найзатятіший схимник. Я прийняв все і не ремствував, і нічого більше не жадав. Я їв свій хліб і пив свою воду, беріг сили і не вмирав. По якомусь часі начальство шукало спосіб спекатися мене, переводило на вольфрамовий, олов'яний, молібденовий рудники, але там усе повторялося, колесо переверталося на другий бік. Я сповідував отказ. Про мене заговорили і зеки, і обслуга. Є такий монах, що з берданкою йшов на танки а тепер намолює казимати коли ми вічник каторги